a Mózes első könyvéhez, és akkor a nyolcadik fejezetnél fogjuk ma folytatni. A, az özönvíz befejeződik. hát hogy most is özönvíz lesz, már Na. na szóval ö, felolvasom az egész fejezetet, és, és ö, aztán majd megnézzük néhány, néhány gondolatot belőle. Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról az élőlényekről, azokról az állatokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a, víz apadni, és a víz apadni kezdett. Bezárultak a mélység forrásai, és az ég csatornái. az eső az égből. Ezután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és 150 nap múlva leapadt a víz. A bárka pedig a hetedik hónap, 17. napján megfenek lett, az Ararát hegy, hegységében. A víz állandóan fogyott a tizedik hónapig. A tizedik hónap első napján láthatókká váltak a hegyek csúcsai. 40 nap múlva kinyitotta Noé a bárkát, bárka ablakát, amelyet csinált, és kiengedett egy hollót. Az újra meg újra kirepült, meg visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről. Kiengedett egy galambot is, hogy lássa, hogyan leapadta -e a víz a föld színéről de a galamb nem talált helyet a lábának, hogy leszállhasson. Ezért visszatért hozzá a bárkába, mert víz borította az egész földszínét. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta és bevette a magához a bárkába. Várakozott még újabb hét napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. Estére megjött hozzá a galamb, és ekkor már egy leszakított olajfalevél volt a csőrében. Ebből tudta meg Noé, hogy a víz leapadt a földről. Bárakozott meg még újabb hét napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá. A 601. esztendőben az első hónap első napjára a víz a földről. Ekkor Noé eltávolította a bárka födelét, és látta, hogy már megszikkadt a földszínen. A második hónap, 27. napjára megszáradt a föld. Ekkor így szólt Isten Noéhoz. Jöjj ki a bárkából, feleségeddel, fiaiddal és fiait feleségével együtt. Mindenféle élőlényt, amely csak beled van, madarat, álaszot is, minden földi csúszómászót hoz ki magaddal. Hadd a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát noé fiaival, feleségeivel és fiainek feleségével együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön. Csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Nói az Úrnak, és vet minden tiszta állatból, és minden tiszta madárból, és égő áldozatokat mutatott be az Úrnak, az oltáron. Amikor az Úr a kedves illatot, azt mondta magában az Úr, nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka, <köhö> ifjúságától fogva, és nem, írok ki, nem írtok ki többé minden élőt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 tomborzata, és, és az özönvíz után minden megváltozott. Valószínűleg az özönvíz után alakulhatott ki mindaz, amit ma most mi látunk és ismerünk. Valószínű, hogy előtte az egész Földet egy éghajlat jellemezte, nem voltak olyan helyek, nem volt északi-sark, déli-sark, mindenhol egyforma klíma volt, és... Az is valószínűleg, hogy sokkal egyenletesebb volt a Földnek a, a kinézete, a domborzata. Tehát nem voltak ekkora a hegységek, ilyen magas hegyek. Mindig sajnálom, hogy itt nincsenek hegyek. És kicsit ide is jöhetett volna valami. Kéne egy is rüzgőm víz. Ide Győr környékére. Kérem. És, és tudjuk azt is, hogy valószínűleg volt a Föld körül valamiféle víz, burok, ami megvédte a Földet a káros sugárzásoktól, és biztosította ezt a stabil éghajlatot, a stabil ö, ö, hőmérsékletet az egész Földön. És amikor jött ez az önvíz, valószínűleg ez a vízbúra, ez megszűnt, ez megváltozott, lehet, hogy ez eső formában lejött a Földre, és aztán azt is láttuk, hogy a víz, a, maga a víz a Földből, a Föld mélyéről is káfakat, és ugye ez árasztotta el a Földet. Az özönvíz után azt javasol, hogy Isten erős szelet bocsájtott a, a, a, a Földre. Tehát azt látjuk, valószínűleg, hogy, hogy, hogy egész más lett onnantól kezdve az éghajlat. Azt látunk, szeleket látunk, azt is látjuk a részvégén, hogy, hogy tél és nyár van, hogy, hogy, hogy éghajlatok, vagyis évszakok vannak, vagy, vagy kialakulnak, és... És elkezdődik valami egészen más, ami addig történt a Földön. Valószínűleg, ahogy ez a hatalmas víztömeg beborította a Földet, ennek a nyomásnak a következtében, ami a Földre nehezedett, így alakulhatott ki a mai jelenlegi Föld, és hogy, hogy ez a nyomás miatt, ez azt gondolom, hogy ezt ma is láthatjuk, mondjuk egy-egy nagyobb eső után, hogy bizony egy-egy helyen milyen, milyen hatalmas pusztításokat visz a, a, a vízvéghez, vagy mennyire megváltozik egy-egy egy környezet. És valószínűleg, hogy itt is ez a hatalmas nyomás a, miatt kialakulhattak ezek a hegységek. Felgyűrődtek, óceánok alakulhattak, hegységek alakulhattak, azt gondolom, hogy tudjuk képzelni, hogy micsoda erők hathattak a, a Földre, hiszen e, tényleg micsoda, micsoda hatalmas nyomás alakulhatott ki, ami, ami ugye akkor előtte soha nem volt a Földön. És, és én is azt gondolom, hogy, hogy maga, amit most mi ismerünk, ahogy látunk, hegységeket, ez, ez valószínűleg ennek a következtében alakulhatott ki. És mi, mi a helyzet ugye a Noé bárkájával, amit Noé megé, megépített. Uh, olvasunk itt egy hegyről ugye, a Rarát hegyéről, ahol azt mondja az írás, hogy, hogy megfenek lett ez a, a, a bárka. Nagyon érdekes egyébként, ha rákerese az internetre képekre, akkor érdekes képeket láthatsz. Uh, és nagyon érdekesek azok a beszámolók, amik, amiket el, erről hallunk. És az is nagyon érdekes, hogy maga ez a hely a mai napig nagyon nehezen megközelíthető. Nem csak azért, mert nagyon magas hegyen van, hanem maga ez az egész hely földrajzilag egy nagyon politikailag nagyon instabil helyen van. Ugye ez a mai Törökország hegy, helyén van a Rarát-hegye. De nagyon közel van az Irán és az... És a, Őrmény, most nem tudom pont igen az örmény hatához, és hát hogyha hallgatod a híreket, egy picikét is e, foglalkoztat ez, akkor ezt tudod, hogy hát azért ők nincsenek olyan túl jóba. <gül> és, e, és ezért ugye maga ez a helyhez hely, nagyon nehéz eljutni, és nagyon nehéz engedélyeket találni, vagy, vagy kapni, hogy kutatásokat végezzenek. De ha megnézzük a történelmet és különböző beszámolókat, akkor láthatunk beszámolókat arról, hogy emberek megtalálták a bárkát, és hogy, hogy vannak erről feljegyzések. Van egy ilyen történész, Krisztus előtt 270-ben írja, ez úgy hívják, hogy be be ro, sus, és ő, ő Krisztus előtt 275-ben ír a bárkáról. De Josephus Flavius is Krisztus után 75-ben azt írja, ugye ő volt egy nagyon híres történész volt, aki ő maga ír arról, olyan emberekről, akik a párkából előhozott darabokat mutogattak, és hogy az összes történész, akivel ő beszélt és akivel ő neki kapcsolata volt, mind-mind hallott és tudott a párkáról. Teófíliusz, egy késői egyházatja, 180-ban ő is azt mondja, hogy mai napig láthatóak a bárka maradványai. Olyan érdekes, hogy Márko Polo is megemlíti az írásaiban a bárkát. 1856-ban egy örmény férfi beszámolta arról, hogy az apjával és más tudósokkal ellátogattak a bárkához. És 1918-ban ebből a csoportból egy tudós a halálos haláloságyán bevallotta, hogy mindez igaz. Ezekhez az információk, az nagyon sokszor, nagyon nehéz jutnak az emberek, és minél érdekes, hogy azért általában ezeket így titkolják, vagy nem verik olyan nagy dobra. Egy másik kutató 1876-ban, az Aralát hegyére mászott, és 4000 négye, méter magasságban, ugye maga a hegy több mint 4000 méter magas, 5300, több mint 5300 méter magas, és kb. 4000 méter magasságban egy másfél méter hosszú gerendát talált. 1916-ban egy 6 török katona állította azt, hogy látta a, a bárkát. És végezetül 1936-ban egy brit történész az Ararád hegyén méter magassan szintén kézzel megdolgozott gerendákat talált. Tehát ezek mind régészeti kutatások, ezek mind tények, hogy az emberek ö, ezeket találták, és ö, ezeket látták. Tehát, hogy már mondtam, ma, ma is próbálnak eljutni ide, és ársadásokat végezni de ugye a politikai helyzet miatt nagyon nehéz ide eljutni, és maga fizikailag is nagyon nehéz. Ugye ez a maga hegy, ez több mint 5300 méter magas, és én 4000 métertől ugye teljes hó és körülbelül 44 innyitett kilométer az egész terület, és átlagosan 90 méter vastag hótakaró borítja. Tehát elképzelhetően, hogy milyen nehéz lehet mondjuk ott dolgozni, és más társukat végezni. Na, ezek csak ilyen érdekességek, de, de nézzük meg azt, hogy, hogy mit látunk, mi történik Noéval és az ő családjával. Körülbelül Noé bő egy évet töltött el a hajóban különböző számítások vannak, azt mondják, hogy 377 napot töltött el, és nagyon érdekes, hogy akkoriban egy év 360 napnak felelt meg. Ugye ma már nem 361 év, hanem 365, és nem tudom, hány óra, hány perc, hány másodperc, ami alatt ugye a, a Föld megkerüli a napot. És Nagyon érdekes, hogyha megnézel más ö, naptárokat, más népeknek a naptár, ö, rendszerét, hogy azok a népek is nagyon sokáig ehhez a 360 napos rendhez ragaszkodtak. Kínai, egyiptomi, indiai, babilóniai, inkák, mind-mind. De egy időben, egy idő után ez változott. És ugye, mi is már ugye 365 napot számolunk, és a Biblia is egy ideig, és a Biblia és a Biblia proféciák is 365 napot számolnak. Tehát, hogyha valami proféciát, napokat számolsz, akkor úgy kell számolni, ez itt a kulcs lehet, elszámolhatod magadat. De valami történt, és, és valami megváltozott. Mi lehetett ez? Mi történhetett? A Bibliában egy olyan eset van, egy olyan helyzet van, amikor azt látjuk, hogy valami történik a nappal. És ezt Józsué könyvében látjuk, a tizedik részben, amikor Józsué harcolt. És ja, azt mondja a napnak, hogy mindjárt, nem tudja senki kívülről, akkor én felolvasom. A tizedik rész, a tizedik versről. Az Úr megzavarta az ellenséget Izrael előtt, úgyhogy Izrael nagy vereséget mért e, rájuk Gibeonnál. Üldözték őket Béthoroni hágó felé, és várta őket egészen az és makédáig. Amikor men, e, menekültek Izrael elől, az Úr nagy égességet hullatott rájuk az égből, és Béthoroni lehetőn egészen az ékáig, és meghaltak. Többen haltak meg a jégesőtől, mint a, meg, amennyit fegyverrel nészároltak le Izrael fiai. Amikor az úr Izrael fél kezébe adta az emóriakat, Józsué ez úrhoz szólt, és ezt mondta Izrael jelenlétében. Nap maradj veszteg, Gibeonban, Te is hold az ajálon völgyében. És veszteg maradt a nap, megállt a hold is, míg ellenségein bosszút állt a nép. Tehát van egy ilyen történet a Bibliában, amikor, amikor valami történik a nappal, amikor valami jég eső, vagy valami esik az égből, és talán ez lehet a magyarázata annak, hogy, hogy ez az, ami miatt megváltozik ez a naptári rendszer, hogy nem 365 nap alatt kerülj meg a föld a napot, hanem 365. Nem tudom, nem biztos, hogy ez így van. Nem voltam ott, és, de, de azt látjuk, hogy ez egyszerűen megváltozik, és talán lehet, hogy ez miatt. De egy érdekes felvetés, és hát vannak erről különböző elképzelések, majd utána beszélgethetünk erről. De beszéljünk a lényegről, jó? Azt a hogy Isten nem feledkezik meg noé és az egész családjáról. Ahogy mondtam, ugye több mint egy évet töltenek el a bárkában. Ez egy, mondom, egy kemény időszak lehetett, így bezárkózva. Ma idefele jövett beszélgettünk a lányokkal a szobafogságról, és nagy lelkesen gondolták azt is, a szobafogság azt jelenti, hogy iskolába se kell menni. Hát olyai, tehát nem kellett ilyen, tehát ők tényleg igazi szobafogságban voltak, vagy ilyen bárkafogságban, több mint egy évig. Tehát biztos, hogy ez nagyon kemény időszak lehetett számukra. Vajon mikor lesz vége, mi lesz ezután. Talán Isten nem is szól hozzájuk, abban az egy ott vannak, és csak várakoznak, hogy majd ez befejeződik. De azt látjuk, hogy Isten nem feledkezett meg bár, ö, ö, noé -ról. És a négy Mózes 23.19-ben ezt olvashatjuk, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Noé biztosan megállhatott azon az ígéreten, amit Isten mondott neki, hogy, hogy ő meg fogja menteni az ő életét, és hogy nem fog elfeledkezni őról. Isten nem változtatott menet közben, tervén nem változtott a menet közben ezen az egész helyzeten. Azt látjuk, hogy Isten ígérete a sziklaszirág, és Isten ígéreteiben biztosan megállhatunk. Ha a legnagyobb vihar van, ha a legnagyobb özönvíz is van, az életünk az biztos lehet, hogy Isten nem feledkezik el arról, és megvéd minket. Noé azt tapasztalta, azt látta, hogy minden elpusztult körülöttem. Csak képzeld el, hogy, hogy látta eltűnni az akkori világot. Látta elpusztulni az egész világot. Látta ezt az egész ítéletet, hogy, hogy vége, hogy, hogy nincs többé. Hogy, hogy minden, minden romokba hevel, és hogy minden igazából tönkrement de képzeld el ezt a helyzetet, hogy azt látja, hogy minden tönkre megy, hogy minden, minden meg van ítélve, és minden elpusztul, de ugye akkor egy idő után azt fogja látni, hogy viszont Isten ígérete az meg igaz, hogy Isten ígérete megmarad, hogy mindez, ez az egész világ, ez az egész elpusztul és ítélet alatt van, Viszont Isten ígérete, Isten szava az megmarad és az állandó. Noé kitartott mindvégig, és kapaszkodott Istennek az ígéretében, ígéretéhez, igaz, Isten ígéretébe és, és az ő szavához. És azt látjuk, hogy mindvégig megmaradt benne, és Isten mindent úgy is tett, ahogy Noénak megmondott az igen bátorít minket, hogy tartsunk mi is ki. Amikor egy ilyen nehézségben vagyunk, amikor, amikor azt látjuk, hogy minden elpusztul, vagy minden tönkre megy, akkor Isten arra bátorít minket is, hogy tartsunk ki. A zsidók 12. ben azt olvassuk, hogy annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak jényegy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Mik azok a bizonságterülőknek fellege? Mi lehet a mi életünkben ez? Lehetnek emberek, lehetnek különböző helyzetek, és mindaz, amiket láttunk már, hogy Isten megmondott, és hogy meg is lett. Amiket láttunk Istentől megtapasztalni, amit, amit amin átmentünk mi magunk. Ahogy Isten bennünk rajtunk keresztül munkálkodott, ahogy Isten rajtunk segített, vagy gondoskodott, És azt mondja az író itt a zsidók levelében, hogy nézzünk ezekre, és bátorodjunk, és tartsunk ki a legnehezebb időszakban is. És, és menjünk tovább ebben a futáson, vagy ebben a, ebben a harcban, és ne álljunk meg, ne lankadjunk meg. Ugye nézzünk, nézzünk fel mindenre, nézzünk fel Jézusra, és nézzünk, emlékezzünk meg mindezekről a bizonságokról. Érdekes azon elgondolkozni, hogy, hogy itt van Noé és az egész családja a bárkában. Hová mehetett volna Noé ebben a helyzetben? Azt látsuk, hogy minden ítélet alatt van. Minden minden elpusztul. És ebben a helyzetben mi az, ami megmaradt? Mi az, ami biztos? Mi az, ami tényleg működött, és ami tényleg nem változott meg, az Istennek a szava. Az Istennek az ígérete. Ja, azt olvassuk, hogy Isten nem feledkezett meg Noé-ról. Ilyen noé ebben a helyzetben egyszerűbb dolga volt, mert tényleg nem tudott sehol menni. Nem minden ítélet alatt volt. De valahogy nekünk is így kellene látnunk ezt az egész világot. Hogy igazából ez ítélet alatt van. Hogy, hogy Jézus azt mondta, hogy ez minden el fog égni, pusztulni. Mind el fog égni. Hogy, hogy ne ide gyűjtsünk kincseket, ugye azt mondja. Vagy ne ebbe a világ, világba bízunk. Azt mondja Jézus, hogy engedjük el az életünket. Hogy veszítsük el a mi életünket. Mert aki megtalálja, vagy megtartja azt, az el fogja veszíteni. Viszont aki elveszíti az ő életét, az meg fogja találni. És valahogy úgy kellene néznünk erre az egész mindenre, hogy igazából ítélet alatt van. Hogy halott. Ugye, Noé nem látta, mert a víz befette. Mi sajnos látjuk, és ezért ugye meg is harcoljuk ezt, és sokszor kapaszkodunk ebbe a világba, és abba, amit ez a világ ad. De valójában igazából mind-mind hiába valóság. És mind ítélet alatt. Tehát valamikor, amikor ebbe bízunk, ebbe kapaszkodunk, akkor valójában olyan dolgokhoz ragaszkodunk, olyan dolgokban bízunk, ami, ami Isten ítélet alatt van, és, és ami el fog pusztulni, ami el fog hervadni, ami tönkre fog menni, és, és semmi nem fog belőle maradni. És amikor így nézünk rá, akkor feltetjük a késő hát hová menjünk? kiben bízunk? kiben reménykedjünk, kihez fussunk. Minden ítélet alatt van. De Isten igéje, az ő maga, az biztos. Az nem múlik el. Az felette van. És azt látjuk, hogy Isten nem feltkezett el Noéról, és nem feltkezik el rólunk sem. El fog jönni. El fog jönni az ő népéért. Ki fogja menteni. Egy helyet készített számunkra menj Hogy... Hogy ő megtartja az ő héjét, és, és nem feledkezik el rólunk. De arra bátorít, arra bátorít ez az egész helyzet, hogy mi meg tényleg, akkor ő benne, az ő igéjében, és az ő ígéreteiben bízunk, és más van. A következő dolog, amit szeretném, hogy lássunk, ami, nagyon, az is egy nagyon érdekes dolog szerintem, hogy... A 15. beste azt látjuk, hogy Isten azt mondja Noénak, gyere ki a bárkából. Letálta a bűnti, A szobafogság. És Noé kiöhet végre mehetnek iskolába. Isten volt az, aki azt mondta Noének, hogy építs meg a bárkát. Isten volt az, aki azt mondta Noénak, hogy menj be a bárkába. Ugye ezeket az utasításokat mind-mind Isten adta. De most Isten azt mondja, hogy gyere ki a bárkából. Engedd el a bárkát, fordulj át tőle, és hagyd ott. Azt látjuk ezután, hogy Noé áldozatot mutat be Istennek, egy jó illatú áldozatot mutat Istennek, majd erről is fogunk egy kicsit később beszélni, de ami nagyon lényeges, szerintem ez tök jó észrevétel, hogy, hogy Noé nem a bárkát emeli fel, nem a megmenekülés eszközét kezdi felemelni ugye a bárkát, hanem az, aki rendelt, azt emeli fel, vagy azt imádja, aki rendelte a bárkát. Nagyon könnyedén az ember egy ilyen helyzetben, és ezt majd látjuk a Bibliában, hogy ez megtörtént máskor Izrállán. Nagyon könnyedén az ember a bárkát emelni fel ilyen helyzetben. Készítenénk rá egy márványtáblát. hogy ez az a bárka, hogy megmentette az életünket is. Ekkor és ekkor, így és így történt. Noé készítette a családjával. Dátunt. Minden évben koszorút teszünk oda minden megünnepeljük, és talán egyre nagyobb ünnepséget szervezünk. És valahogy ugye a bárka köré gyűlünk, és, és a, a bárka lesz az, ami, ami a megmenekülés helye, és, és a, a, az imádatnak, meg a tiszteletnek a, a, a központjává válik. De Noé nem ezt teszi, hanem Isten kezdi el imádni. És azt látjuk, hogy Noé nagyon egészségesen látja ezt az egészet. Hogy a bárka, az egy eszköz volt ahhoz, hogy megmeneküljön. De az imádatát, azt nem, nem a bárkának adja. Nem a bárkát illeti meg az imádat, hanem Istent. Nagyon tetszik ez a gondolat. Nem én találtam ki sajnos, hanem egy Charles Henry meghintos nevezetű fickó, ki így ír erről. Egy előírás csak addig értékes, amíg eszközül szolgál arra, hogy egy ember abban Krisztust megtalálhatja és élvezheti. Ezen túl semmi értéke nincs. Ha a legkisebb mértékig is a szív és Krisztus drága munkája és dicső személyek közé akar befurakodni, megszűnt Isten rendelete lenni, és az ördög eszközévé válik. Szerintem ez nagyon érdekes, és nagyon-nagyon igaz. És nagyon könnyedén mi is bele tudunk sétálni ebbe, hogy eszközök, amiket Isten rendel, a bárka, vagy bármi más, be tudod állnunk Isten és miközénk. Isten rendel egy embert, Isten rendel egy helyzetet, egy eszközt, amit arra szolgál, hogy megáldjon minket, hogy segítsen rajtunk, hogy megmentsen minket, és és valahogy ugye egy idő után az az eszköz, az egy, egy, akár egy ember is lehet, az valahogy ki onnan Istent, és beáll Isten és az ember közé. Beáll Krisztus és az ember közé. És innentől kezdve az már ördögi. Innentől kezdve az már, az már nem Isten eszköze. Innentől kezdve azt az eszköz, bármennyire is jó volt, bármennyire is hasznos volt, bármennyire is Segítség volt, ki kell dobni, és el fordulunk. Nagyon érdekes, hogy volt ilyen Izrael történetében. Ugye emlékszünk rá, hogy lázadás történt, minden jöttek, Isten kígyókat küldött ugye a népre, a táborba. És megmarták őket, meghaltak. És az volt a megmenekülésüknek a, a módja, hogy Mózisnek egy kígyót részből kígyót kellett készíteni, oszlopnak tűzni, felemelni, és aki rátekintett, az megmenekült. Tehát nagyon érdekes, hogy már később, pár száz évvel később, második királyok második könyve, 18. rész, negyedik versében, azt olvassuk, hogy egy királyról olvasunk, azt hiszem ezékiás király, ő rontotta le a magaslatokat, törte le az oszlopokat, és vágta ki az aserát, és törte össze az érckígyót is, amelyet Mózes csinált. Mert mind az idáig az izrálféj jó illatot tettek, jó illatot tettek annak, és, neve, és nevezték azt nékustánnak. És azt jelenti, egyébként ez a nép, hogy egy darab érc. És azt látjuk, hogy ez a király, azt, ami egykor egy olyan eszköz volt, hogy megmentette őket, ez a király kidobja, megsemmisíti, és végez vele. Amit Isten rendelt egyszer egy eszközt, hát az a király meg, meg, megsemmisíti azért, mert bálványozták ezt, ezt a részkígyót, és Istenként tekintettek rá. És nagyon érdekes ennek az jelentése, ugye, hogy egy darab érc. Ma az egyház látjuk, hogy nagyon sok helyen darab érceket imádnak, és az előtt borulnak le. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kép arról, hogy mi az, ami előtt mi leborulunk. És ki az, aki előtt mi leborulunk. Milyen eszközök előtt borulunk mi le. Mi az, ami esetleg a mi életünkben egy olyan eszközé, módszeré vált, ami odaállt Krisztus, meg mi közénk. Lehet, hogy egykor az nagyon jó volt, de ma már, azt Isten azt mondja, hogy dobj ki. Mert mi az? Csak egy darab értsz. Csak egy darab értsz. És nem ér semmit. És valójában a sátánnak, a gonosznak egy eszközévé vált. És, és közénk és Isten közé áll. És az ő munkája közé, amit el akar bennünk végezni. Egyedül Krisztus az, aki megment, akire szükségünk van. Pál ezt mondja a Galata 5 ben Ím, én, Pál, mondom néktek, hogy aki körülmetélkedik, Krisztus néktek semmit sem használ. Körülmetélkedés. Isten mondta. Isten mondta. Meg kellett tennie Ábrahámnak és onnantól kezdve mindenkinek. Nyolc napos korában a fiúkat körülmetélték. És tették ezt. Ez volt kiválasztott nép. Ez volt a jel az ő testükön. De mit mond itt Pál? Ha körülmetélkedtek, az semmit nem használnak. És, és ö, ha külön, a Krisztus nitek semmit sem használ. Mert valami olyanban bízta, ami, ami nem mentette meg őket. Ami közéjük, és Isten és Krisztus járt. Mert mi történt? Elkezdtek mibe bízni. Hát mi megtesszük ezt a vallásos cselekedetet, és akkor majd Isten megment minket, vagy elfogad. És ez, azt mondja Pál, dob ki, ez nem jó, ne tegyétek. És ugyanígy ma is. Mi az, ami az életünkben egy ilyen szokássá vált, vagy egy ilyen eszközzé vált, és abban bízunk. Van egy ilyen ember, van egy ilyen eszköz, van valami. Akkor azt mondja Isten, hogy azt adtam egy időre. De most fordulj el tőle, és, és vet ki az útból szerintem nagyon sokszor mondjuk emberek lehetnek ilyenek az életünkben. Hogy ember, egy Isten adott egy időre, és azt mondta, hogy most már nincs. Adott egy módszert, azt mondja, hogy most már ezt elveszem, most már nincs. Nem kell, nincs rá szükséged, mert, mert túlságosan nagy helyet foglal el. Ez annyira jó, és Noé tök jó képe ennek. Ő nem, nem a bárkáti nagy. Nem ezt az eszközt, hanem és készít egy áldozatot, készít egy jó illatú áldozatot Istennek, és oltárt épít Noé Isten előtt, és ezekből a tiszta állatokból égő áldozatokat mutat be az oltáron. És imádja Isten. és szerintem ez egy nagyon jó kép, hogy Isten imádni ő és én, és semmi más, és senki más, hanem csak ő is mi, csak egyedül Krisztus. És maga ez az egész égő áldozat, ez az embernek az odaszántságát jelenti. Az Isten melletti elköteleltséget jelképezi. Magyar elkötelezi magát Isten mellett. Nem a bárta mellett, nem oda megy a márványtábla. Itt voltunk Noé és a fiak, meg a, ezek. Hanem Isten mellett kötelezi el magát. És ő neki szállja oda magát. Nem, nem másnak. És ez volt első dolga noé hogy egy áldozatot mutat be Istennek. Ugye ez a hajó nagy volt, hogy ez a bárka nagy volt, de azért nem kérte az összes állat. Tehát mindenből ugye adott szám volt, hogy a hét a tisztátot kellett bevinni. De azt látjuk, hogy Noé mindegyikből mutat be áldozatot. Vagy ezekből a tisztátokból. Minden élőlény minden csúszonyos, vet minden tiszta állatból és minden tiszta madárból. Ezért egy kockázatos volt, nem? Tehát ma, ma állatvédők ezen nagyon kiakadnak. Nag, oh, de gondolom, csak hét darab van belőle, tudod? Hogy... Jaj, nehogy már. És ez egy kockázatos lépés volt, hogy ez mi lesz ha? Nem tudom, és a többi meg kipusztul, vagy nem tudom. Szerintem Noé volt az első ilyen, aki, aki nem védte a természetet, látjátok. rossz példa. Miatta volt, noé volt, igen, a dinoszaúluszokat biztos nem engedte fel. De... Igen, biztos nem. De... De nézd meg ezt a képet, hogy az igazi áldozat, az, az mindig valamibe kerül az mindig, az az igazi áldozat, nem? Oly, hoztam valamit a Dávidnak és Mert otthon volt egy csomó de amikor, amikor valakinek úgy adsz, vagy valakitől úgy kapsz, hogy tudod, hogy nem a feleslegből, hanem az az övé volt, és az, az neked adja. Az az ilyen elgondolkodtató, igaz? Az, az meglepő, az így, és ezt nekem adott. Tényleg az enyém, Tehát az igazi áldozat az mindig valamibe kerül. Amikor megtudod, hogy ja, hogy ennyi volt, hát jó, hogy adtál. <gül> az ugye egész más. Egész más ez, a, ez az egész helyzet. Az az áldozat, ami, ami drága, ami kerül valamibe. Ez az igazi áldozat. Amikor már 12-ben olvashatsz arról, amikor Jézus ott van a templomban, is, jönnek az emberek, is adakoznak, és viszik utána nagy lóvékat, meg mindent, és jön egy szegény, egy asszony, aki odament, és bedobott két fillért. És azt mondta Jézus, hogy mindenkinél többet adott ez az asszony. Mindenkinél. De hogy lehet? Itt vitték a nagy lóvékat, az aranyat, meg az ezüstöt, és hatalmasabb, nem hatalmasabb kincseket. De ezt mondja Jézus, hogy ez az asszony adta a legtöbbet. Mindenkinél többet adott ez az asszony. Miért? Mert ő nem a feleslegéből adott, hanem az ő szegénységéből. Mind mindazt beledobta, ami csak volt. Az egész vagyonát odaadta Istennek. ez az az áldozat, mi Isten előtt kedves. És ez nem azt jelenti, hogy akkor dobtod a minden előtt, és hú, el odaadjuk. Nem. Te érted ezt, a, amikor Isten elé viszünk valamit. Amikor hozunk Istennek az életünkből, milyen nehéz uh, sokszor Istennek adni. Nem? És most beszéltünk pénzről, beszéltünk az időnkről, energiánkról, a szívünkről, a cselekedeteinkről. Ez nekem is nagyon szól. Milyen sokszor a maradékot akarjuk odaadni Istennek. És azt mondani, hogy uram, fel kellett, megnézem a, tudom, a kedvenc műsoromat, megnézem az e-mailjeimet, a facebookomat, elmegyek dolgozni, haza jövök, jaj, ezt teszem, azt teszem, és akkor majd, ha este van, akkor adok valamit egy kicsit Istennek. És ez olyan sokszor így van. Jó, de Uram, ezt kéne csinálni. Oh, azt kéne csinálni. Oh, uram, de csak ennyi van, ennyi pénzem van. Most ú, ezt kéne csinálnom ebben a holba, vagy ezt kéne megvennem. De ugye mindig az ember, hogy harcol, harcol ezzel. És mindig azt várjuk, hogy Tudjunk adni majd a feleslegből. Én azt látom, hogy Isten erre akar minket megtanítani, hogy adjunk először neki, és nem a feleslegből, hanem abból, ami van, és legyen az első az Isteni. Mindenből. Mindenből. A pénzemből, az időmből, az erőmből, mindenből. Uram, téged illet. Első belőle. Ugye ez a tizednek a lényege. Ez, ez a lényege ennek, hogy a legjobb, az első, az téged élet. Mert egyébként minden a tied, de, de ez a rész. Ugye egyébként minden a, az övé, ő adott nekünk, mint nekünk csak egy picit kell visszaadnunk. És így nézni erre, hogy, hogy én adok adom a legjobbamat Istennek. És ez mindig harc. Ez mindig harc lesz. De amíg nem kezdjük el csinálni, nem is fog változni. Ha mi arra várunk, hogy hát ha majd lesz, akkor nem lesz. Akkor soha nem lesz. Mert mindig talál az ember arra kifogás, hogy miért ne tegyen, miért ne adjon, miért ne szolgáljon, miért ne segítsen. Ez mindig, mindig így lesz. De... És ebből át az Istennek való odaszánás, vagy a, az áldozat, ez mindig kockázatos. Mert nézzünk és az ő, hát nem marad nekem, ha fáradt leszek. Hát akkor nem rólam szól, hanem ez másról szól. Akkor, akkor nem leszek otthon, nem tudom megnézni a foci meccset. Humban nyolcra, azért az humban ma lesz a foci meccset. Csak viccet. <kül> Stb. Érted? Isten mindig megáldja ezt. Képzeld el, mi lehetett ennek az asszonynak a jutalma, ennek az asszonynak a jutalma, aki ezt a két fillért odaadta. Nem mondja el nekünk a Biblia, de Jézus látta. Biztos, hogy benne, hogy Isten nagyon-nagyon megáldotta. Hogy itt a Földön, nem tudom, de a mennyben biztos. De nem két elkedek. én azt gondolom, hogy itt a Földön is Isten nagyon megáldotta. És, és amikor mi ebbe beleépünk, hogy ezt adjuk, amikor merünk, kockáztatunk, és odaszálljuk, mert ugye ez az áldozat Istennek, ez a Istennek, ez az égő áldozat, hogy elkötelezzük magunkat, odaadjuk magunkat, odaszálljuk magunkat, hogy én ezt ma megteszem, hogy én ezt meg fogom csinálni, akkor Isten ezt mindig meg is fogja áldani. És, és minden egyéb, az meg olcsó, minden egyéb, ez meg értéktelen, és maradék, és újból, te hogy jössze előtt, amikor hát, hoztam a maradékból, hát, tök jó fej vagy, nem, tök jó, de hogy amikor a legjobbat adják, az elsőt neked adják, akkor ez egész más igaz. És Isten ezt, erre hív minket, hogy adjuk neki a legjobbat. Az időnknek a legjavát, az erőnknek a legjavát, és mindenből a legjobbat. És tudod, ne félj attól, hogy ez valamibe kerülni fog. Dáviddal történt ez amikor uh, Isten ugye, egy ítéletet, ítélettel sújtotta a, a És ugye 2. Uh, Sámúl 24-ban van ez. És Isten, és nem mondom ezt a lényeg az, hogy megszűnik az itten, Dávid áldozni akar Istennek. van egy emberke és ott van a földje, ökrösszekér, ökrökkel, azt mondja, Dávid, megveszem tőled, hadádozzam ezt föl Istennek itt. És azt mondja neki ez az ember, ez a, aru, aru, arra után, hogy uh, vidd el, királyom, hogy neked adom ingyen. Hogy ez az ember tök jó szíve volt, hogy így oda akarom adni a királyomnak, mert, mert szerette Dávidot. Uh, de Dávid, Dávid mit mondott? Csak áron veszem meg tőled, mert nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istennek és az Úrnak. Megvette tehát Dávid a szérült és a marhákat ötvenezüst elért. És oltárt épített ott Dávid az Úrnak, és égő áldozatokat, mert béke áldozatokat mutatott be. Az Úr pedig megengesztelődött az ország iránt, és megszűnt a csapás Izraelben. Ezt látjuk Dávidnál is, hogy... Hogy ezt mondja, hogy én nem akarok ilyen ócsony. Nem akarom, hogy ez, ez kerüljön. Éreznem ennek az értékét. És, és látod, hogy ez mondjuk egy kicsit ilyen keményebb táplálék ma este. De én nagyon bátorítalak, hogy, hogy bármi is az, amivel ami így küszködsz, ami harc az, hogy nem akarsz odaadni Istennek. Vagy, vagy így ott van, hogy ezt meg akarom tartani. Isten mindig megáldja ezt, és, és nem tudjuk Istenet túladni. És én nagyon vágyódom arra, hogy legyünk olyanok, én magam is, aki adok mindenből. És sokszor tényleg ez nehéz. De mindig látom ennek a gyümölcsét. Amikor valakinek adok, ha valaki jön, ha ha Befogadom, ha segítünk, ez mindig nehéz. De, de tudom, hogy Isten ezt nagyon megállja, És, és ez az, amivel azt láthatjuk, az, vagy mutathatjuk a világnak is, a mi odaszállásunkat, meg egymás felé, az Isten felé odaszállásunkat. Hogy nem csak akkor teszünk dolgokat, amikor nekünk jó, amikor nekünk kényelmes, akkor is, amikor akkor nem. Amikor ki kell lépnünk abból a komfortszónából, amikor meg kell feszíteni magunkat, amikor, amikor le kell mondanunk magunkról. De, de ez, az, ez az igazi odaszánás, ez az igazi elkötelező, elköteleződés, amikor így éljük az életünket. És meg kell vallanunk, mag nekem is, hogy Főleg ebben a mai világban ez nagyon nehéz, mert nagyon sok minden el tud vonni. Nagyon sok kísértés van. Sokkal jobb lenne azt csinálni, vagy azt csinálni, hogy bú megtartani. Megtartani ezt is. De Isten erre hív, és ez az igazi elköteleződés. Ez az igazi kép, amikor mi Istennel vagyunk. És pár ilyenek lennénk tényleg, hogy amikor jön valaki a gyűlibe, mi az? Hogyan tudjuk őt felemelni? Hogyan tudunk segíteni? És nem ilyen ö, felelőtlenül, hogy akkor itt az autón. <gül> mert azt látjuk, hogy ez kell bölcsesség is. De amikor Isten hív, akkor, akkor berj belépni, belépni és mert ezt megtenni. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt a fejezetet, és nagyon köszönjük neked, hogy hogy itt van, és hogy ezek ilyen drága kincsek, és drága példák számunkra. És Uram, megvalljuk, én magam megvallom, hogy így mit szükségem van, hogy, hogy ebben változzak, hogy növekedjek, hogy, hogy odaadjam magam, odaszánjam magam az életem sok-sok területén. És is kérlek, hogy így végezt el bennünk ezt a munkát és adj nekünk bátorságot, hogy kilépjünk, hogy merjünk kockáztatni, merjünk olyanok lenni, mint ez az özvegyasszony, és odaadni azt a kicsit, azt a keveset, de nem a feleslegből, hanem abból, amink van. És, és köszönöm, Uram, hogy nem tudom téged túladni, hogy te olyan sokat adtál, és olyan, olyannyira megáldottál, azt mondja az igét, hogy minden lelki áldással megáldottál, minden, Mind, a menny minden, minden áldásával, minden a miénk. És köszönjük, hogy úgy odaadtad értünk a fiatat, hogy ő a miénk. És hogy, hogy mi örökösök vagyunk, és, és, és királyok, meg papok, meg szent, szentek, szent nemzetség. Uram, mit, tényleg mit is adhatnánk? Így, mi, milyen, milyen két filérünk lehet, vagy, vagy milyen, milyen kevés is az Uram? De mégis köszönöm, Uram, hogy Te gyönyörködsz abban, amikor mi így odaadjuk az életünket, amikor mi meglépünk ilyen dolgokat az életünkben. Köszönöm, hogy ez Téged dicsőít, és szeretnénk is, Úr Jézus, Téged dicsőíteni, Neked oltárt építeni, nem magunknak, nem ennek a gyülekezetnek, nem embereknek, hanem Te neked, Úr Jézus. És köszönjük, hogy, hogy így ebben járhatunk, hogy Uram, mi nem, nem emberek előtt borulunk. Mi nem embereket követünk, hanem téged. És tarts vagy minket ebben. Hogy maradjunk szorosan közel, Úr Jézus. Te hozzád, és, és a Te ígédhez a Te szabadhoz. Áld meg az esténket, áld meg a közösségünket, és légy itt közöttünk Jézus nevében. Amen.